Стислав блиснув злими очима, не твоє діло. Все, поїтеся, остерігаєтеся. І Филип встряв у розмову. «Бачиш, князю, хочуть тебе збити з думки твоєї». Микола обернувся до Филипа. «Ти, хто збиває?» Филип наїжився. "Так як ти». «Я?» – розсердився, Микола. Але Мстислав не дав йому договорити і гукнув. «Роби, що звелів!» «Нічого не трапиться. Підемо вперед». Галичани і волинці почали поспішливо переходити неглибоку річку Кавку. Мстислав, вискочивши на той берег, погнав коня на горбок і там зупинився. Він побачив бойовище. Дружина князя Данила рубалася з татарами. Татари насідали, але волинці кидалися на них і сікли мечами. Мстислав пізнав Данила, «По голубому стягові. Невідступно за Данилом скакали три чоловіка, то були Тисяцький Дмитрій, Теодосій і Мефодій. Данило кидався в саму гущу татар, і відразу звідти, куди він налітав своїми богатирями, татари розбігалися, багато з них залишалися на землі з розкраєними головами. Татари почали втікати». Радісно вигукнув Стислав і кинувся праворуч, щоб перерізати їм шлях. Він скакав на своєму швидкому коні. Дружина ледве встигала за ним. Але не руські перерізали шлях татарам. Від Данила татари втікали до своїх. Їх побачив Стислав, вискочивши на другий пагорок. В долині... Стояло все татарське військо готове до бою. Незліченні ряди, кінноти. Ось хитрощі ворога. Татари зіткнулися з руськими лише кількома своїми сотнями. Субудай приховав своє військо. Першою думкою Мстислава було повернути назад, щоб зібрати всю силу руську. Та ця думка промайнула, мов блискавка, і він відразу відкинув її. Кого збирати? Інші князі далеко, та чи й послухають? Вже не тікають від Данила татари, а крилом його обхоплюють. Відхід їхній був підступний. Праве крило татарське уже рушило. Свистом і диким вереском скакали їхні перші ряди. Треба було приймати бій. Данило, побачивши свою помилку, завертав свою дружину назад. Він налетів на маленький татарський загін, що вирвався вперед. Просто на Данила стрімголов мчав сміливець, татарський хан. Він махав кривою шаблею і вигукував щось. Та не встиг навіть занести руки, впав зрубаний Даниловим мечем. Данило гукав своїм дружинникам, що відходили, ударив коня і подався до річки. Татари відстали від них. В цей час з боку з-за вискочили половці. Вони безладно втікали і змішалися з галичанами. Данилів кінь блискавкою виносив свого вершника з пекла бою. Данило не міг вже бачити, що робиться навколо, він тільки думав перескочити з дружиною через річку, щоб з'єднатися з воїнами Мстислава і звідти знову вдарити на татар. Не знав він, що Мстислав необачно переправив уже своє військо на цю сторону. Не знав він, що частина половецьких кіннотників моч маніла, мчала вбік від річки і порушила лад Мстиславого війська яке готово було кинутися на татар. Пішці не встигли ще виладнитися в ряди, як на них з гиком наскочили татари, але пішці не здригнулися, стояли стіною. Передні виставили наперед вістря копій, і на них нанизувалися татарські коні. Ті, що стояли в другому і третьому рядах, метали стріли, і поціляли влучно в татарських вершників. Але ті лізли, мов навіжені, ззади їх підганяли сотники і тисячники, вони налітали хвилями, махаючи шаблями, кричали, вигукували, деяким вдавалося протиснутися поміж перших рядів пішців. Твердохліб, стоячи в першому ряду, не помітив, як в п'яти кроках від нього. Татарин збив з ніг копійника і врізався в другий ряд пішців. Гострою шаблею з цього він черкнув по голові велюка. Лелюк поточився. Тоді татарин вдруге замахнувся. Але Петро вправно метнув копієм просто татаринові груди, і той злетів з коня. Петро кинувся до велюка, Той лежав з заплющеними очима. «Дядю твердо хліби!» – заволав Петро. Велюка вбито!» Перед пішцями промчав на коні Семена Луєвич. І наказав відходити за річку. «Бери, на руки бери, з собою понесемо!» Крикнув Петрові твердохліб і підняв на руки обважніве лелюкове тіло. Так з ним і побіг твердохліб до річки. Тут його побачив Теодосій, який вискочив до пішцю і підхопив лелюка на коня. «Через річку, через річку!» кричав він твердохлібові Петрові. «Де ж бояри? Обурено вигукнув твердохліб. Люди ж як стоять, як б'ються. Чи цим татарам збити нас? Чом не подумали? Пізно вже, гукнув Теодосій, треба їм раніше було думати. Руські відходили до річки. За ними рвалися передні загони татар. Уже за річкою Мстислав зібрав частину своєї дружини і, залишивши загін, відбувати татар на березі, Сам рушив далі в надії зібрати військо інших князів. Данила ще в перші хвилини битви був поранений шаблею в груди та не помічав рани. Сили залишили його вже за річкою. У голові шуміло тяжко було триматися на коні.